Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi pláza cica vagy. Ö, kérlek Bellin fölött az ég, aranypolgár és természetesen a patyomkipáncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Kutyaszorítóban keserű méz, leona profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester lövészét. A műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ez a hétmester hétmesterlővésze a stúdióban Vida Viktorral és Puzsér Roberttel. Sziasztok! Most kaptam egy sms hogy az Enihollal kezdjük, de az Eniholl az nem Na, ma lesz. Tegnap volt az Eniholl. Tegnap anyhall, volt. Ami, amivel... Amivel ma kezdeni fogjuk az adást, az a hídak folyón című film. Ennek a mai adásnak a tematikáját úgy tudnám megfogalmazni, hogy kiváló filmekről fogunk beszélgetni, tehát hogy egytől egyik a legeslegjobb filmekről fogunk beszélgetni. Ez, ez, ez lesz, ez lesz az, a, az a fogalomkör, amelyik összetartja a ma, mai adást. És ti is létek, ma összetartottak, ez olyan, mint amikor Mézes tanárul bejött és között, hogy a Szondikét aprója következik, ami neki a személyes kedvence, és még több fegyelmet vár el mindenkitől. 0629986986 az SMS számunk. Erre írhatok, hogyha van véleményetek mindazok kapcsolatban, amit majd elhangzik a következő két óra során. Szóval a Hidak folyón című film az első, amivel a mai napon foglalkozni fogunk. Ez egy meglehetősen régi film, de egyszerűen megúhatatlan. Olyannyira régi, hogy jó anyám azt mesélte pár nap előtt, hogy az apja, Tibi papa, az megszerezte lemezen a Hídakvály folyón zenéjét, és a mosonszónoki hangszórókból, ami a falvakba így ki van rakva a póznákra, többször ezt szólt ennek köszönhetően. Sőt, a gyerekkoromban az első póló, ilyen nyomtatott póló, amit eltelvesztem, nem megveszek, az pont a Híd egy hígyát ábrázottam azt a póló, és hetekig hajtottam valami balatoni bazárba, és aztán nem sikerült megtalálni. Valami fantasztikus film, tényleg az. David Lean rendezésében 1957-ből a második világháború, amelyben zajlik ez a film, akkor még nagyon közeli volt. Pont erre gondoltam én is, hogyha kiszámoljuk, akkor 12, vagy igen, igen, igen, 43, igen egészen, egészen, egészen friss volt az élmény. De gyakorlatilag olyan, mint a 90-es évek végének egy történését rendeznék meg ma. Tehát ezt így képzeljétek el. És ami nagyon izgalmas benne, hogy a burmai hadszintére játszódik, ami nem egy tipikus második világháborús hadszintére, nem Stalingrád, nem Dönkerg, nem a, a, a, a az Orbán igen, no igen nem az, az Ardenek. Nem, és egyébként háborús filmnek ö, ö, szokták nevezni, de nem igazi háborús film. Hogy így a harci cselekmény nagyon kevés van benne, egy hadifogoly táborban zajlik az egész, igazából ott kezdődik a film, amikor az angol hat test megadja magát. Tehát, hogy itt igazából van egy, van egy ezredes, amelyik nem is ő maga teszi le a fegyvert, hanem parancsot kap a hat parancsnokságtól, hogy tegye le a fegyvert, És, és ennek a parancsnak az értelmében ő onnantól kezdve még csak szökés sem kísérelhet meg a, a háborús jog ö, alapján, és nincsen más lehetősége, mint hogy az egy ellenséggel együttműködve, de nem minden feltétel nélkül ö, a, bevállalja ezt a, ezt a hadifogoly státuszt, ami a japán hadsereg kötelékében elsősorban rabszolga munkát jelent, és konkrétan amikor megérkezik ez a hadtest, akkor fogy el az előző hadtest, amelyik azt a tábort építette, ahol a következő lakni fog. Tehát konkrétan ketten vagy hárman maradnak életben azok közül, akik az előző komplet hadifogoly hadtest voltak? Tehát, hogy... Robi, itt most már kezd belbojodni a háborús jogba, és ez pontosan az egyik erény a filmnek, hogy nem hiszem, hogy az ötvenes években annyira sok ilyen film keletkezett Volt ami ennyire összetett paradox, morális problémákat boncogat, és pontosan ettől tud friss maradni a film. Én nagyon hosszú idő óta néztem meg újra most, és nagyon féltem attól, hogy egy nézhetetlen ócskavast kapok, és nem. Tehát majd el fo fogjuk mondani, hogy mik azok, amik valószínűleg már elavultak ebből a filmből, de, de tényleg annyira annyira bonyolult problémákat, morális döntéseket, lehetséges viselkedési módokat egy háború idején vett fel a film, ami ma is abszolút élvezhetővé teszi. Többek között ez. És hát Robi azt is mondta, hogy egy új társaság jön ebbe a burmai hadifogolytáborba, táborba, akiknek a célja egy híd felépítése. De ez a társaság hiába áll ugyanúgy nyugati hadifoglyokból egy teljesen más társaság, akiket látunk, a maradéka az előzőnek, éppen temetik a ketten az egyik társukat, és azt se tudják, hogy hívták. És fel is teszik a kérdés, hogy miért is halt meg. De nincsen az egésznek semmi értelme. És ö, ahogyan ö, telik zajlik a film, mindig kapunk egy-egy illúziót, hogy á, tehát a dolognak mégiscsak van valami értelme, mégiscsak létezik hősiesség, mégiscsak létezik bátor és kemény kiállás, és aztán az mindig, mindig valahogy a következő ö, jelenetben, vagy a következő jelenetek valamelyikében szétzilálódik. Tehát, hogy így igazából egy csomó illúziót épít fel bennünk a háborúval, meg a bajtársiassággal, meg a hősieséggel kapcsolatban ez a film, de valahogy a végére semmi sem marad. Végén még és üres kézzel maradunk, és, és ezért azt lehet mondani, hogy egy alapvetően pacifista filmről van szó mindenképp pacifista film a, a második világháború után a, a legerősebb összegzései a, a, a, a második nagy világégésnek, azok az amerikai regényirodalomból jöttek, és azért az amerikai regényirodalma az jóval erősebb volt a háborúról való filozofálgatásban mint, mint mondjuk a, a, a filmek, ez a film és azért a 32-es csapdája vagy a, a 20 es csapdája a, a 22-es csapdája, vagy a is voltak azok, azok, azok, azok totális őrületként mutatták be a háborút, ez a film A film viszont ad egy csomó szereplőt, akik más és másként állnak hozzáborodásra, és töltöttsön fős Nikolzon ezredes, ugye? Igen. Ő azt gondolja, hogy a háborúban is lehet civilizáltan viselkedni, vannak szabályok, lobogtatja nem tudom milyen emberi Genf jogi egyezmény. Genfi egyezményt, hogy a tiszteknek nem szabad dolgozniuk, és ő elhatározza, hogy egy olyan csodás kis hidat építenek meg a japán vasútak számára, a japán hadsereg számára, ami örökre hirdetni fogja legalább 600 évig a brit katonákat, akik nem rabszolgáká váltak, hanem egy fantasztikus civilizátori alkotást tettek le ide a folyóra. Szájtó ezredesnek igaza van itt, mint szükség szöges drótra. Egy a százhoz a túlélés esélye. Biztos vagyok benne, hogy Sirs kapitány is egyetért velem ebben. Igen, én is azt mondom, hogy a sikeres szökés esélye legfeljebb egy a százhoz. Esz. De hozzátennék még valamit ura. Tessék. A túlélés esélye a táborban még kevesebb. Látták a sírokat. Ez az igazi esély itt. Ha lemondunk a szökésről, még a szökés gondolatáról is, az egyenlő a halálos ítéletünkkel. Maga miért nem próbált megszökni, kapitány? Á, én csak az alkalomra vártam. Alkalmas pillanatra, megfelelő társakra. Hmm. Megértem az érzéseit. Persze normális körülmények között a fogolykaton katona kötelessége megkísérelni a szökést. De engem meg az embereimet egy érdekes jogi cikkkel köt meg, amelyről ön nem tudhat. Szingapurban a főparancsnokság adott parancsot a megadásra. Parancsot érti? Így a mi esetünkben a szökés a katonai törvények elleni védség lenne, ugye érdekes? Igen, uram, érdekes állás. Elnézést, uram, nem egészen értem. Az volna a szándéka, hogy szó szerint betartja a törvényt, kerül, amibe kerül. Törvény nélkül kapitány nincs semmilyen civilizáció. Ezt mondom én is. Itt nincs semmilyen civilizáció. Akkor adva van a lehetőség, hogy bevezessük. Javaslom, hogy a szökésről ne beszéljünk többet. Van még valami, uraim? Jó. Tehát a programmal tisztában vannak. Azt akarom, hogy minden fennakadás nélkül kezdődjék holnap reggel a munka. És ne felejtsék el. A legénységnek mindig éreznie kell, hogy mi irányítjuk őket, nem pedig a japánok. Amíg ebben a gondolatban megkapaszkodhatnak, addig katonák és nem rabszolgák. Egyetért velem, kapitány? Hát, igen, én remélem, hogy katonák maradnak, ezredes úr. Ami engem illet, én rabszolga vagyok. Még élő rabszolga. Ez a film két ezredesnek, Saito ezredesnek és Nikolson ezredesnek a párbajáról, a párviadaláról szól. Egyébként meglehetősen de honestáló képet mutat a japánokról. Igen, ezt film. el kell mondani, hogy a film elején esetleg megijedtek, mert egy, hozzá egy ilyen hagyományos, pejoratív értembe vett nacionalista felhangot, ahogyan füttyű bevonulnak, és hogy megmutassák a ő felsége tökéletes katonaságát, és, és ez azért, azért hagyja a film közepére végére, tehát azért Ugyan, az egészen, egy egy, egészen új dimenziókat nyer a film. Hát egy az... 50-es években filmről van szó, tehát e, itt azért nincs még az a szembenézés a második világhábruva, hogy mondjuk a Dresdának a bombázásáról szól lenne, amit Fonegut megtett az Ötös Számú Vágó című könyvébe. <coughs> és, és hát mondjuk mi, mi, mi, akik hallottuk, meg láttuk a tévében az abugraibi börtönöknek a, a, a, a, a szégyenét az iraki háborúban, mi meg egy teljesen új nézőponttal nézzük ezt, hogy a, a civilizációt meg az, az emberi jogokat akarja lenyomni a japán Saito-nak a torkának, aki a hagyományos Bushido ha, ha, samurai kódex szerint viselkedik, meg gondolkozik. Igazából egy világ van, egy, egy komplett civilizáció van Saito és Nikolson között, és a vitájukból, a konfliktusukból ez tökéletesen kiderül. E, annak ellenére hogy Nikolzon ezredes, hadifogoly és sokkal rosszabb pozícióban van ennek ellenére nagyon erőteljesen meg tudja szorongatni Szájtó ezredes tehát a, ilyen izasztó kamrába rakják Nikolzont valami hónapokra ami, ami hetekre, ]nek a hatására, aminek a hatására napokra nem, nem, nem, én úgy tudom, hogy nem hónapokra hát, hogy biztos nem Én úgy hogy hosszabban. Én úgy tudom, hogy, úgy tudom, hogy hát, um, arról beszélnek, Na, hogy... Na mindegy, szóval senkinek sem kívánjuk. Több ónapot kíván elvesztegettek. A burmai dzsungelbe az izzasztó kamrá. Hát igen, és hogy... De Robi szerint egy tényleg igazi ellenfél a Saito. Szerintem ö, egyszerűen azon túl, hogy ő a táborparancsnoka nem szegeztek szembe azért a Nikolzonnal szemben egy igazi nagy ellenfél. Tehát azért... Nem érezni belőle mondjuk a 90-es éveknek ezt a különböző kultúrák iránti tiszteletét, meg, meg nagyra becsülését, tehát azért a végén már egy kicsit unalmas is, ahogyan triumfál a szájtó fölött, és, és föl alá peckesen mászkál a gyönyörű szép hídón. Jó, de, de, de pont ez a lényeg, hogy a szájtóval való párbaj viszi el valami teljes tévútra, Nikolzon ezredes. Tehát, hogy annyira erre az egyetlen egy konfliktusra koncentrál, hoe je... Hoe je... Hoe je valami nagyon-nagyon lényeges dolgot, mindeközben elfelejt, hogy itt egy háború zajlik. Én nem, tudom. Ami, nem, ami, nem ami nem személyes, és nem a, nem a, a Genfi Egyezmény betartásáról, illetve be nem tartásáról szól, hanem az ellenfél legyőzéséről, vagyis az ellenség legyőzéséről. Ez, ez pont a lényeg, de én, én igazából nem tudok választani uh, Nikolson, meg mondjuk az amerikai között, aki hozza a jó kis amerikai individualista, hedonista meneküljünk a háború elől, próbáljuk túlélni hozzáállást. Én nem tudom, hogy Nikolzonnak igaza pont van, pont arról van szó, amit te is mondasz, hogy Hogy, hogy az orvossal vitatkozik a, a Nikolson ezzel, és azt mondja neki az orvos, hogy de muszáj ennyire jól dolgozni, ilyen szépen felépíteni a hidat, és akkor azt mondja Nikolson, ha meg kéne operálni a szájtót magának, nem végezne rendes munkát? Esünk szét, az semmit tevéstől, meg kell mutatnunk, hogy nem tudnak minket megtörni. Egy nap véget ér a háború, és a híd hirdeti, majd a brit katonák e, nem szolgák voltak, és e, ők építették ezt fel. És ez a lényeg, hogy a Nikolson úgy gondol erre a második világháborúra, hogy lehet, hogy még lesz egy harmadik, egy negyedik, egyszer ennek a háborúnak is vége lesz. A, a szájtó viszont, és nagyon sokan a második világháborúban, akik benne voltak, úgy gondoltak rá, hogy egy totális háború, egy totális egymás torkának ugrása, és most elfogjuk egymást pusztítva. Teljesen valamint, eltérő a, háború felfogás. Nikolzon valamiféle lovagiasságban hisz. Valamiféle, egy, ő, ő egy bizonyítási lehetőséget lát. És a film ő, végig emelkedik van. -e? elemelkedik a háborúnak ettől a, ettől a húsvér és, és, és lövedék és repeszgránát valóságától. És megpróbál egy tágabb kontextusban értelmezni. És hogy, hogy ez mekkora hiba, az tulajdonképpen az ő végzete is lesz, meg még oly sok mindenki végzete a film során tudja, hogy mi történik velem, ha a híd nem lesz kész időben? Halvány sincs. Meg kell ölnöm magam. Mit tenne maga az én helyemben? Ö, ha én a maga helyében volnék, meg kellene ölnöm magam. Egészségére. Figyelmeztetem, ezredes. Ha meg kell halnom, mások meg fognak előzni. Tisztában van ezzel? Klipton őr nagy harangozott valamit erről. És? Ez nem oldja meg a problémát. De biztos vagyok benne, hogy találunk megoldást. Üljön le, kérem. És most mondja meg nekem Ezredes. Egyet érte azzal, hogy a tiszt legfőbb feladata a parancsadás. Persze. Jó. Akkor... <höhem> Nézzük a maga hídját. Valóban hatalmas vállalkozás. És hogy őszinte legyek, erősen kétlem, hogy a maga hadnagy a... Hogy is hívják Mi ura? Mi ura? Képes volna végrehajtani egy ilyen fontos feladatot. Másrészt viszont nekem vannak tisztjeim, Reeves és Hughes például, akik hidakat építettek Indiában. Tekintélyük van. Nagyon fontos, hogy egy tisztnek tekintélye legyen egyetért velem. Ha elveszíti és képtelen az irányításra mi történik, felbomlik a rend, káosz lesz. Nagyon rossz parazsnok volnék, ha hagynám, hogy ilyesmi előforduljon. Talán nincs tudatában annak, hogy a híd jelenleg... A saját személyes parancsókságom alatt áll. Csak ugyan? És szabad kérdeznem meg, van elégedve a munkával? Nem vagyok! Tehát igazam van. Gyűlölöm a britteket! Magukat leverték, de nem ismernek szégyent. Csökönyösek, de nincs önérzetük. Szívósak, de nincs bátorságuk. Gyűlölöm magukat! Nincs értelme erről vitázni. A Nicholson ezredes, ezt Elec Guinness játsza, hogyha láttátok a Star Wars-t, akkor Obi-Wan Kenobi szerepéből lehet ez a ti számotokra ismerős, még a régi Star Wars-ból, nyilván nem J.M. McGregorra gondolunk, szóval, hogy ez az, az elek Guinness, aki egyébként felejthetetlen alakítást nyújt a filmben, olyan elképesztő karizmája van, de tényleg, hogy az iszonyat brutális, és hogy annyira annyira kemény és következetes, és akkor a hős, tehát akkora hőst építenek föl belőle, és aztán mégis valahogy úgy elcsúszik, valahogy úgy félreért valamit, hogy az valami elképesztő. Nem is lehet igazából nem is azából ezt olyan módon így átadni, így az éter hullámhain, anélkül, hogy látnád a filmet, hogy milyen katartikus az a pillanat, amikor ez a csávó szembesül azzal, hogy hoppá, mennyire félreértettem mindent. Tulajdonképpen az egész az egész, tehát őt a legbüszkébb arra, hogy ő egy kiváló parancsnok, ő egy kiváló tiszt. És hogy annyira figyelt arra, hogy mi zajlik lefelé, hogy nem figyelt arra, hogy mi zajlik fölfelé. Tehát, hogy, így, hogy neki nem csak lefelé kell teljesítenie az egysége felé, hanem fölfelé is kell teljesítenie a parancsnokság felé. Vagy, de, és nem csak jogilag, vagy nem csak, nem csak a háborús jog tekintetében, hanem hogy, hogy itt, itt zajlik egy háború konkrétan. Tehát, ez, hogy ez nem egy sakjátszma, hogy nem egy parti, és nem egy becsületbeli ügy, nem egy lovagi párbaj, Hanem, hanem, hanem valami sokkal komplexebb és valami, valami sokkal nyersebb dolog, amiben ő azt nem engedheti meg, amit tett. És ez, az egész, ez, ez egy akkora döbbenetes, brutális kudarc. Ez minden lépése. Tehát, hogy az, az a, a döbbet és az kiváló, Minden lépése logikus a Nikolszonnak. És mégis, ahogy eljut, eljut A, elját, a á, á, á pontból, el akar jutni B pontba, de nem B pontra jut el, hanem a tönk szélére, gyakorlatilag Le... a szakadék szélére. Figyelj, Robi, az elején már felhívják a figyelmét rá, hogy maga a japán hadseregnek fog felépíteni egy kiváló hidat, alját, hogy hagyná, hogy egy rossz hidat építsenek meg, ami lehet, hogy össze is dől. Ez hogy lenne logikus? A kérdésre. Ez volt az a kis fütyörészős zene, amit hát ami Ezt a, ami megvett, a, ezt a filmet nagyon-nagyon híresítette. Egyébként a maga az elegi aki Nikolzont játsza, ezért a filmért 58-ban meg is kapta az Oscar díjat a legjobb férfi főszereplő kategóriában. És egy teljesen jogos elismerésről van szólátva a filmet. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy Nikolzon a film végén nem véletlenül hasonul meg. A filmüzenete mégsem az, hogy Nikolson hibázott, amikor a, amikor a zsigereire hallgatott, és az, az úri emberségére hallgatott, és valamit valami nagyon félreértett a háborúból. <gül.> <gül> Arról van szó, hogy a film végén a, a Krypton a, az orvos, az, aki levonja a következtetést, hogy ez téboly ez az egész, nincsenek az egésznek semmi értelme. Tehát, hogy értelmetlen. Tehát a, így igazából követsz egy logikát, amely teljesen jogos és indokolt, és követsz egy másik logikát, amely szintén teljesen jogos és indokolt, mind a két esetben parancsot teljesítesz, Mind a két esetben a brit hadseregnek a katonája vagy, és mi a vége, hogy fegyverrel álltok egymással szemben, az egyik fel akarja robbantani a hidat, a másik meg maga harja védeni a hidat. Akkor most, hogy van ez? Akkor most mi a helyes, és most mi az igazság? Hogy Igen ezt eset... eddig nem mondtuk, hogy egy kommandó szerveződik a film közepén, pontosan annak a ígynak a felrobbantására, amerikai meg brit katonákból, amit nikozza lelkesen építenek. És igazából, ahogy kezdődik a film a sárga feliratokkal, az a Tarzan, vagy a korabeli Vasterneknek a bugyújt a világát idézi, hogy bejönnek a brit katonák a táborba, az elején az a, nem tudom, egy ilyen pálutcai fiúkszerű grundhűjéskedés, epilát felsőtestek, izom, meg izzadság, és mégis van legalább két nagyon erős része a filmnek, az elején ez a húzakodás a Japán tisztel, hogy mihez van joguk, meg nem, és a végén ez a versenyfutás a hídér, meg a hide ellen, ez ma is abszolút nézhető, és, és abszolút Töké feszes. Tökéletesen. A, tulajdonképpen a A dilemma, a legfőbb dilemma, Nikolson ezredes félreértése, Nikolson ezredes tévedése az, ami ezt a filmet igazán mélységesen átélhetővé teszi. Az, ami... Valóban logikus, és nagyon jó lenne hinni benne. És mindannyian nagyon szeretnénk hinni benne, és nagyon nagy meggyőző erővel képes arra Nikolszon ezredes, hogy ezt közvetítse akár Krypton Clip felé. És Krypton hajlik is arra, az hogy a ezt a doki, a Krypton. Igen, az orvos. És a Krypton hajlik is arra, hogy ezt közvetítse. Ki elhigye. azt mondja, hogy nem kéne megépíteni jól a hídet. Bizony. Uram, valóban úgy gondolja, hogy a híd felépítése jó ötlet? Komolyan kérde. Igen. Hogy jó ötlete? Nézze meg őket. Nem veszi észre, hogy jó a hangulatuk? Hogy a fegyelmet helyreállítottuk? Hogy a kondíciójuk javul? Nem látszanak elégedettebbek? Igen, uram. Az ellátásuk jobb, és már nem fordulnak elő fenyítések. Igen, ez mindig. Az hát akkor? Komolyan, Krypton? Néha egyáltalán nem tudom megérteni magát. Megmondom, mire gondolok. A helyzet az, hogy amit mi most csinálunk, felfogható úgy, bocsássa meg, uram, mint együttműködés az ellenséggel. Talán még árulásnak is minősíthető. Mondja, észnél van Krypton? Mi hadifoglyok vagyunk, nincs jogunk megtagadni a munkát. Ezzel tisztában vagyok, uram. De muszáj ilyen jól dolgozni? Muszáj jobb hidat építenünk nekik, mint amilyet ők építenének? Hogyha maga szájtótól függne, nem próbálna békésen együttműködni vele? Vagy hagyná inkább, hogy a semmi tevésben széthúljon az ászlóalj, hogy azt mondják rólunk, nem tudunk rendes munkát végezni? Nincs tudatában annak, milyen fontos megmutatnunk, hogy nem törtek meg sem testben, sem lélekben. Nézze jól N Egy napon véget ér a háború. Remélem, hogy azok, akik használják ezt a hitet az eljövendő években, tudni fogják, kiképítették, és azt is, hogy hogyan. Nem valami rabszolga had, hanem katonák, angol katonák, még a hadifogságban is vigyelő. Maga remek orvos Krypton, de a hadseregről fogalma sincs. A háború elméletébe avad be minket ez a, ez a film és minden mellett ezzel párhuzamosan a háború gyakorlatába. És a morális dilemmákban és abban, hogy van-e bármiféle értelme a háborúba Nem lehet tudni igazából, hogy mi van miért. A, valójában a, az angol katonák vannak azért a hídért, amely hirdeti majd az angol katonáknak a nagyszerűségét és az angol civilizáció felsőbbrendűségért? Vagy pedig a híd van a katonákért? annak érdekében, hogy megőrizzék a moráljukat, ne dögöljenek meg a dzsungelben, hanem elfogadtassák magukat az ellenséggel, és tudjanak velük hasznos, értelmes, tevékeny munkakereteik közt együttműködni, és megőrizzék a méltóságukat, és megőrizzék a kondíciójukat, és megőrizzék a, a, a fegyelmet az osztagban vagy pedig valójában a, a katonáknak a híd ellen kéne lenniük, hiszen a híd az valójában a japánokért van, akik ugye az ellenség. Tehát, hogy igazából... Ez, ez a film elgondol, elgondolkodhat szerintem ma is, és ö, ö, ilyen szempontból vicces eszembe jut az egyik fős, aki azt mondja, hogy a hadsereg a civil életemre emlékeztet, a gondolkodás kizárva. Ti viszont gondolkodni fogtok a film közbe, és még gyönyörű tájat is kaptok, ami mondjuk az Agire Isten haragja, vagy az őrület határán, hogy egy másik hábar borús filmet mondjak, abszolút ahogyan a gyilkolászó nyugati katonákkal szemben áll a gyönyörű táj meg az ártatlan lakói. David Lean 1957-es 161 perces filmjének a hidak folyónak az ajánlását hallottátok a mi részünkről. Én azt mondanám erre a filmre, hogy egy erős 9-es. Egy 8-es. Ugye, te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. obi sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Én beleget mondtatt. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér.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 Meditatív gondolatok emberről, Istenről és a világról. Megjelent a műsorvezető Puzsér Robert Forrás című könyve Magyar Dávid fotóival, Müller ajánlásával. Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Néhány esemest kaptunk írja a kedves esemesíró, akármit meséltek még mindig David Lynch a menő a színházi effektjeivel és a karaktereivel David Lynch iszonyatosan menő, de ez egy 57-es háborús film volt igen, azt írja a másik esemesíró hogy James clay Patkány király című könyve sem rossz e témában Egy nagyon nagy fokú azonosulást tud, tud felmutatni ez a film, amikor azon ezredessel olyan mértékűt, olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel hoz téged a karakterhez, hogy aztán amikor majd az ő kudarcával és meghasonlásával hasonlásával akkor igazi katasztrófát is tudsz átélni a filmnek a végén. És nem egy könnyen megúható film, tehát ez, ez, is, ez is ilyen meglehetősen sokszor végig lehet nézni. Mert a gyerekkoromban is már rengetegszer végignéztem. Amikor elmondtad, hogy nem túl sok lövöldözés van benne, ahhoz képest, hogy háborús filmként beszélnek róla, akkor döbbentem rá, hogy, hogy, hogy mégis mennyire fent tudja végig tartani az izgalmat. És tényleg talán még annyi lövöldözés sincs benne, mint az őrület határhencimű filmbe, és, és, és végig egy feszt. Szült. Egy pergő film. Igen, és nagyon kevés olyan háborús film van, ami igazi morális kérdéseket vet fel. Most ez valóban egy ilyen film. Tehát, hogyha nem annyira a háború lélektanára vagytok kíváncsiak, hanem, hanem a háború, már már mint a, a. Szerintem nagyon sok háborús film, ami morális kérdéseket vet fel. Hát az apokalipszis most, a szakasz, ezek mind. A... De az nem igaz, de ne várja el veled. Az, az apokalipszis most az nem, nem is igazán, ha hábor, nem, az nem is igazán abban az értelemben vett háborús film az nem a, az, nem, az nem a, a elsősorban a háborúról. Na jó, majd egyszer beszélünk róluk, de szerintem beszéljünk a következő, beszéljünk filmről, a következő mert... filmről amit biztosan ki fogtok találni, hogyha meghallgatjátok a következő is bejátszott. Hm. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy. Ne már, a play. He say you És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Edward James Almost hallhattátok. Ő Olmosz tehát, hogy ez nem Jó, véletlenül, most... mert ez, egy magyar, ez egy magyar származású színész, és az volt a rendezői instrukció Ridley Scott részéről, hogy valami intergalaktikus nyelven valamit hadováljá, tehát így valamit, valamit próbálja meghalandzsázni, az a lényeg, hogy ne értse senki. Hát a csávú úgy gondolt, Szerinte... úgy gondolt erre, hogy Magyarország, hogy hát ilyen ország nincs is, talán valahol valakik lakják, de hát most így igazából ezt soha senki nem fogja megtudni, valamit magyarul mondok, hogy így mit tudom én, nézzék ki a és aztán hát ez a enne, a, hogy... a gif szerintem ez a főnöke a, a Blade Runnernek, szerintem ez a... Nem, ez az Oln. Szerintem ez az Emet Walsh volt, a Mexi, eleve kinézetre is mexikói, de, de, de tényleg magyarul hangzik el a mondat, akár csak a közönséges bűnözők elején, amikor az összeégett uh, haldokló. Igen, igen, igen, igen. magyarul halandzsál, és mindenkinek <gül> iszonyú egzotikus csak nekünk magyar nézőknek nem. Igen, és az, az is vicces, hogy ha viszont megnézitek szinkronizálva a filmet, akkor ez már nem magyarul van benne, hanem egy halandzsát raktak be a helyére. Tehát, hogy igazából ha szinkronizálva nézed meg, akkor nem magyarul van, ha viszont meg eredeti nyelven nézed meg, akkor meg magyarul hallod. Hát, nem tréfás? Ez az a film, amiről nagyon nehéz beszélnem. A Science az gyakorlatilag kamaszkoromtól a kedvenc filmem volt, a plakátja kín volt a gyerekszobámban az ajtómon, és amikor készültem az adásra, azon kellett elgondolkoznom, hogy mi a fenétől volt ez a kedvenc filmem, és szerintem nektek is mindannyiatoknak van egy vagy kettő-három kedvenc filmje, és ilyenkor elképesztően nehéz úgy nézni a filmre kívülről, mint a többire, amiről ilyenkor beszélünk. Évekkel később jött be, 82-es a film, tehát aki megnézi, vagy látta már, az, az, az, az megdöbben, hogyha, hogyha azt a 82-es évszámot megtudja. Körülbelül 88-ba jöhetett be, 87-88 körül a magyar mozipiacra, és László Krisztián osztálytársam, aki mindig elsőként ment a moziba, az ilyen fanyarú arccal jött vissza, fancsali képpel, hogy Hát, kurva jó volt a címe, hogy szárnyos fejvadász, azt hittem röpködni fog, aztán fejeket fog levágni, valami csillagok háborúja szerűre vártam, és ez a film, ez nem ez. Hát ez a film, ez nagyon ez. a az. film, ez azóta minden idők legjobb szkifiének lett megválasztva, de hogy az első háromban benne van, az biztos, és annyira mi, mint minden nagy kultfilm, olyan kérdéseket feszeget, nem válaszokat gyömösszel a fejedbe, hanem kérdéseket feszeget, amikre igazából nem Pontos választ adni, mert az emberi kultúrával egy idősek. Kik vagyunk, mit jelent embernek lenni, hová tart az emberiség, mi, mi, mi a kultúra szerepe az életünkbe, csak éppen szembesít egy olyan kontextussal, ami a mai kornak a problémái, egy nagyon technicizált társadalom, ahol az ember valami olyan gigantikus gépezetet épít a technológiai apparátusokkal maga köré és egyre inkább maga fölé, ami, ami az, az emberi mi voltát fenyegeti. A film az Philip K. dick a regényéből készült, ez a Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal című regénynek a filmváltalmazása. Frapáns cím. Nem ismertem mondani Philip K. dick mert szerintem őre egy, egy külön két órás műsort lehetne áldozni, tehát szerintem nem is tudom, hogy mennyire. Hát ő a, ő a, a science fiction pápa Ez lehet mondani rá. Philip Kédik olyan szkifiket írt, ahol, ahol nem az volt benne az izgalmas, hogy hogyan képzeli el a közeli vagy távoli jövőt, milyen űrkütyükkel mászkának, hanem abszolút az ember miben létére kérdezett rá, hogyan ez a Szályos Fajvadász című film is annak ellenére, hogy a film elég elrugaszkodik a könyvtől, és Philip Kédiknek volt egy paranoiás droghasználattal súlyosított agyi működés, és olyan, olyan súlyos jövővíziókat az, az emberi miben létünk, mi voltunk megváltoztathatóságának olyan vízióit vázolta fel, ami egyik könyv nyomasztóbb, mint a másik. Két hete szöktek meg a gyarmatokról. Hat replikás, három férfi, három nő. 23 embert megöltek és elfoglaltak egy hajót. A őrség találta meg. Üresen. Nyomuk veszett. Három nappal ezelőtt betörtek a Tyrell céghez. Az egyikük szétégett az elektrómezőben. A többi eltűnt. Gyanítjuk, hogy alkalmazottként próbáltak beszivárogni. Átküldtem Holdent, hogy végezzel a Voidkampv tesztet az ú Meg is találta az egyiket. Tehát lepillant, és egy tortugát lát, amit maga felé mászik Lyon. Tortuga? Az mi? Tudja, mi a teknőcs. Persze. Ez ugyanaz. Még sose láttam teknőcöt. Nem értem, miért kockáztatják a visszatérést a földre. Miért? És mit akarhatnak a Tyrell től? Majd te megtudod. Ezért vagy itt. Ez mi? Nexus 6. Roy Betty. Gyártva 2016-ban. Harci modell maximálisan terhelhető. Valószínűleg a vezér. Ez zora Orgyilkosnak képezték ki a gyarmatokra. Szépség és szörnyeteg egy szemében. A negyedik alany Priss. Tipikus K-modell. A gyarmati hadsereg klubjai számára rendszeresített. Minden tekintetbe hasonlítanak az emberhez, kivéve az érzelmeiket. Tervezőik szerint három év alatt képesek kialakítani emocionális rendszerüket. Gyűlölet, szeretet, félelem, düh, irítség... Ezért beépített korláttal látták el őket. És pedig? Négy éves élettartam. Ez egy nagyon-nagyon allegórikus film. Én megmondom őszintén, hogy még egyszer nem fordult elő velem, hogy miután végignéztem ezt a filmet, pedig már láttam, vagy hatszor, hogy így úgy álltam volna föl, hogy így na, akkor én ezt most értem, hogy most ez mit akar tőlem ez a film. Tehát, így a filmben meg, filmben nem... olyan szimbólumokat találkozhatok, a szemmel többször már a film elején egy hatalmas szemet látni, és aztán a, a szem kinyomás is ö, előkerül, mint a kígyó, a bagoly, a tojás, a gyertya, az unikornis, az alagút, paradicsom, pokol, tehát ez, ahogy a Robi mondja, tele van terhelve olyan... Ö, galamb, és aki egy okay, picit ezeket Lirai, a szimbolókat ismert, ez Lirai. már, már, már kiszemezhette, ki hogy itt ezek közül, amiket felsoltam, nagyon sok a léleknek a szimbolóma. A, a, a galamb, galamb feltétlenül. Hogy mondjam, amellett, hogy allegorikus és lirizáló, rendkívül sokat mélázik a képeken. Nagyon sokszor mutatják a karaktereket, anélkül, hogy azok bármit csinálnának, csak így néznek, csak így szemlélődnek, így nem is nagyon beszél Nagyon kevés a dialógus a filmben. Nagyon-nagyon lassú. Mai szemmel. De hát főleg ahhoz képest, hogy a science fiction-ről van szó. Igen nagyon nem az akciókról szól. Amit a Amitől jó egy könyv, azt a Philip Kédik megcsinálta az eredeti könyvverzióban, és amitől jó egy film, amit egy film tud csak átadni, azt megkapott Ridley Scott-tól a Szányas felvadás című verzióba. A látványvilág az, az, az nem hogy 82-z, de 92 ös is teljesen uh, unikális, progresszív. És a zene, van, Vangelisnek a zené, amiben hallottatok ezt a One More Kiss dír című számot, ez abszolút kakukk a fi filmzenébe, egy ilyen kis 20-as évekbeli hangulatú, teljesen más maga a filmzene, és, és, és, és az egy harmadát viszi a filmnek maga a zene. Rágyújthatok? Nem befolyásolja a tesztet. Néhány kérdést teszek fel. Lazítson és válaszoljon a lehetőleg egyszerűbben. Születésnapja van. Valakitől borjúbőrtárcát kap. Nem fogadom el. Sőt, az illetőt feljelentem a rendőrséggel. Egy nap a kisfia megmutatja a lepkegyűjteményét és a preparáló készletét. Orvoshoz viszem. Tévét néz. Hirtelen észreveszi, hogy egy darázs mászik magán. Képes Képeslapot olvas. A dupla oldalon egy meszterel lány. Replikást vagy leszbikust keres, Mr. Descartes? Mindössze a kérdésekre válaszoljon. Megmutatja a férjének. Annyira tetszik neki, hogy a hálószoba falára akasztja. Nem hagynám. Miért nem? Be kell érnie velem. Még egy kérdés. Színházban van, a színpadon lakoma van. Előételként nyers osztrigát szolgálnak fel. A főétel főtt kutya. Rachel, magunkra hagyni egy kicsit? Köszönjük. A lány replikás, ugye? Lenyűgöző. Mondja, hány kérdésből szokott rájönni? Nem értem Hány kérdést tesz fel? 20-30-at, kereszt kérdéseket kellett, vagy 100 ugye? És nem is tudja Azt hiszem, kezdi sejteni Sejti? Hogy hogy nem tudja? Nézze, kereskedők vagyunk, mottunk emberibbet az emberinél Rachel csak egy kísérlet, semmi több A replikánsok azok az emberekre szinte tökéletesen hasonlító gépek kizárólag ezekkel a tesztekkel szűrhetőek ki a társadalomból, mégpedig az érzelmi intelligenciájuk alapján. Tehát, hogy cseki az érzelmi intelligenciájuk, de azt is föl tudják építeni magukban három év alatt, ezért négy éves élettartamra tervezik őket, hogy, hogy ne tudjanak végképp egyszer és mindenkor elvegyülni az emberiségben, mert félnek tőlük, mert az emberek félnek a replikánsoktól. Miért félnek az emberek a replikánsoktól? Hát talán azért, mert rabszolgaságra gyártották le őket, és a replikások Azok annyira jól sikerültek végül, hogy amellett, hogy erősebbek, gyorsabbak, pontosabbak, és, és minden szempontból illetre valóbbak, mint az emberek, ö, hát hogy mondjam, van mit letörleszteniük az embereken. Mert olyan kegyetlen sorsat szántak nekik az emberek, amilyen kegyetlen sorsat önmaguknak soha nem szánnának. És ö, ezek, a, ezek a replikánsok aztán ö, visszatérnek a földre, ez nekik tilos, tehát ez kifejezetten meg van tiltva, és ö, az a szándékuk, hogy megkeressék az Istenüket. Tehát tulajdonképpen ugyanazt teszik, mint egy vallásos ember, amikor Istenhez fordul. Ők megpróbálják megtalálni az, az ő személyes Istenüket. Mi miért keressük Istent? Mert nem szeretnénk meghalni, vagy legalábbis nagyon félünk ettől, és szeretnénk valamiféle öröklétet. És ők is azért keresik meg. Itt konkrétan az Isten az egy terv, az egy, az, a, az ennek a Tyrell Corporationnek, amelyik őket gyártotta a vezetője. Mr. Tyrell. Mr. Tyrell aki, aki tervezte igen, igen, aki tervezte őket és ő, ő a, ő, ő a replikások istene és e, tulajdonképpen ez a film nagyrészt arról szól hogy Roy Betty aki akit a Rüdger Hauer játszik aki a, ezeknek a replikásoknak a vezére ez, ez el, elindul Istenhez és e, megteszi ezt a hosszú utat mindeközben pedig felbérelik Decardot a, hát a társaival a... indul el a hát társaival, a akivel aztán, megszöktek a, a külső nem végül senki. az űrből, de aztán a társai fogynak igen, mert, mert a szárnyas fejvadász Harrison Ford egy, egyre másra gyilkolja őket és hát végül, végül a Roy el is jut az ő istenéhez és hát ez a találkozás, ez émesen ez, kiábrándító. ugye ez a legelkeserítőbb, tehát ne, ne, nem így szeretnénk gondolni arra, amikor Istennel találkozunk. De uh, Robi elmondta az egyik legfontosabb uh, metszetét a filmnek, hogy beértesíthetők ezek a négy, csupán négy évig élő replikánsok a halandó emberre, és uh, maga a tervező cég pedig az Istenre, de ugyanakkor... Egy, egy, egy új szín nyílik meg, tehát... Egy azért, ez csak a... egy lehetséges értelmezési szín, mert közben meg tudjuk azt, hogy azért ez a Tyrell, aki ezt az Vezeti, ez nem egy ö, olyan hagyományos Isten, ahogyan a nyugati vagy keleti kultúrkörbe Istent elképzelik. Tehát valami viszont nem stimmel, biceg, valami nagyon el van rontva. Már az első képek a városról egy, egy lakhatatlan, élvezhetetlen metropolisz, ahonnan a gazdagok elmenekültek már. És a metropoliszról van szó, ami már nem, nem horizontális hanem vertikálisan épül. Tehát konkrétan, nem tudom én, a 130. emelet nél mi ebben, tehát a 130. emelet alatt már nincsen napfény. Tehát hogy mit tudom én, ha nagyon gazdag vagy, akkor mit tudom én 107. emeleten laksz és akkor látod a napot. hogy ha szegényebb vagy, akkor pedig egyre lejjebb és lejjebb, akik pedig a felszínen laknak, hát ott maga a maga nyomortelet van. Tehát hogy konkrétan úgy néz ki, csak nem, tehát, hogy ugye a centrumban, a Cityben laknak a gazdagok, kint a külvárosban meg a szegények és ez pontosan így néz ki, csak nem vízszintesen, hanem függőlegesen kell elképzelni. Hát egy ilyen világban játszódik a Frislágnak a Metropolis-a egy. Tudjuk, hogy milyen város vagy a Vagy ez melyik város? Los Angeles az angyalok városa, és az Aha. angyal, mint uh, szimbólum, az, az szintén uh, az egyik uh, erős szimbóluma a filmnek, ráadásul a bukott angyalok, ezek a replikáns robotok, ezek ugye uh, hagyományos értelemben a bukott angyok. Tehát gyakorlatilag egy, egy olyan, olyan sztorit kaptok, amit az emberiség évszázadok óta mesél magával, csak uh, ez mindezt egy skifi beágyazva. Azt írja a kedves a síról, soha nem mond, hogy skiffi az szifi. Nekem tök mindegy, akkor szifit fogok mondani. Én láttam olyan dolgokat, amiket ti emberek el sem hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén, Tengert csillogni. Az éjben a Tannheiser kapunál. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben. Mint könycseppek az esőben. Az idő lejárt. Az ilyen nagyon lírai. Ez egész film alapvetően nagyon lírai és nagyon ilyen, milyen allegorikus. Konkrétan nem tudnám, azt... Nekem nagyon kevés dologhoz van megoldó kulcsom ezzel a filmel kapcsolatban, bevallom. Konkrétan itt azzal szembesülünk, hogy a teremtmény, amit az ember létrehoz, az már nem csak a fizikai képességeibe emelkedik az ember fölé, hanem a tudásába is, a tapasztalataiba is, és ez, hogyha visszamegyünk erre az értelmezési kódra, hogy a replikánsok az emberek, és az ember az pedig a te, az alkotó, az Isten, akkor gyakorlatilag azt kapjuk meg, amit Paul Tillik teológus úgy írt le, hogy Isten méretetlenül érdekli maga a teremtés, amit a, a végtelen szeretetébe létrehoz Tehát nem egy közömbös Isten teremtette meg a világot, hanem egy olyan Isten, aki szabadságot adott a teremtményeinek, ezáltal ezek a teremtmények a, a, a bűnt is képesek elkövetni. Ha nem követhetnének el bűnt, nem, nem beszélhetnénk szabad teremtményekről, szabad akaratról, és hogy mindeközben Isten ö, ö, valamilyen szinten drukkol, vagy figyeli ezt az egész teremtést. De mintha arról is szólna ez a film, hogy nem vagyunk méltó istenek tehát, hogy technológiailag eljutottunk egy szintre, csak morálisan nem vagyunk képesek lépést tartani magunkkal. Persze, mert az ember nem isten. Tehát viszont van egy, egy hagyományos metafizikai, az általunk eddig felvázolt metafizikai salangoktól mentes ilyen hagyományos liberális ovasat a filmnek, ami viszont azt mondja, hogy itt csupán arról van szó, hogy a technikai civilizációt ne használjuk rombolásra, hanem haladjunk tovább szépen az alkotó az alkotás útján. Nincs semmi baj ezzel a gigantikus technikai technológiai az elszemélytelendett várossal, hanem ö, ne, ne tegyük ezt a rombolás eszközébe. Mindenki választat a kettőből, hogy hozzá melyikkel közelebb. De még oly sok van. Tehát, hogy így a, És a, persze a, van egy csomó más. Az én, az én számomra az, az, az a legfájdalmasabb ebben a filmben, hogy ezek a szerencsétlen ö, Replikánsok nem akarnak semmi rosszat, meg senkinek se se, semmi rosszat, ők beléjük beléjük iktattak egy biztosítékot, hogy ők négy év után meghalnak, tehát maximális négy éves élettartamuk van. És ők egyszerűen csak szeretnének tovább élni. És hogyha ők ezt megkapnák, megkapnák a lehetőséget arra, hogy egy normális emberi életet leíjenek, ha már ember mintára gyártották le őket, akkor ők békén is hagynának mindenkit. Nem akarnak ők bántani különösebben senkit, csak az ember megteremtette őket pontosan olyanra, mint az ember, majd pedig mégsem fogadta be őket az, az emberek közé, mégsem, mégsem adott nekik emberhez méltó életet. És, és ez, a, ez, a, ez a szörnyű konfliktus, és ez az, ami őket gyilkológépekké teszi, valójában ők, ők ők emberek ki akarnak válni, tehát hogy ők, ők, ők, ők csak ennyit szeretnének, hogy fejezzék be a teremtésüket. Hogy elkezdtek egy teremtést, és nem fejezték be, és ők ezért keresik meg a teremtőjüket, hogy legyen szíves befejezni a munkát. És tulajdonképpen erről van szó. Hát, hogy a teremtés be van-e fejezve, vagy nem, azt nem tudom. És hogy ha nincs befejezve, akkor az embernek van ebbe szerepe, de. Tehát amikor... az ember teremtése be van fejezve? Pont hát a erről halál, beszélek. Halál, halál, a pont ezért fájdalmas. Erről is, pont beszélek, Robi, mert ha a Gilgames gondolsz, akkor Gilgames elindul azért, hogy megszerezze a nem tudom milyen füvet, ami a halhatatlanságot biztosítja számára, és ez bebukja. És ezek a replikánsok itt, mint az embernek a, a, a, az allegóriái, ezek ugyanúgy a halhatatlanságot akarják. És aztán a, ez a film azért jó, Mert, mert nagyon sok sötét filmet kaphatok arról, hogy, hogy mi van elcseszve a jelenlegi társadalomban, hogy, hogy miért élünk a bűnvárosába, Minden társadalom azt érezte, hogy most már aztán a bűnök tovább nem fokozhatóak, és a mi társadalmunk is így érzi. A hetedikről fogunk beszélni. Viszont ez a film ad nektek egy, egy, egy kulcsot a kezetekbe, mindenféle didaktikus, szájbarágos hozzáállástól mentesen, hogy mi az, ami kivezethet minket abból, hogy a halhatatlanság e kergetése helyett, mi az, amit a halhatatlanság helyett érdemes megszeretni hogyha már a, a létezők közé vetettek minket a sorsunk. Mi a véleményetek az eredeti és a rendezői változattal kapcsolatban? Kérdezi az SMS író. Kifejezetten a rendezői változatot ajánljuk nektek, mert az még jobban, meg az azon, azon van még egy csavar. Az a baj, egy hogy, hogy nagyon sok dologra csak utalni tudunk a filmek kapcsolatban. Nem lőhetjük, nem le olyan poént, ami, ami rongálná az élvezetes végignézést a filmnek annak, aki még nem látta. De Iszonyú a... izgalmas lenne beszélni arról, hogy a rendezői változat mi el a, a, a, a Hollywoodi filmstúdiók által először Vég, véglegesnek szánt verzióval, de, de ezekben nem tudunk belemenni. De alunk, Nem tudunk belemenni, de... De, de, de. abban egyetérthetünk, hogy a rendezői változatot ajánljuk. Rendezői változat alájájuk viszont nagyon érdekes tudni arról, hogy mi volt az első mozikba került változat, és, és a kettőt összevetni és a kettőn elgondolkozni, mert teljesen más. Nézzétek meg a rendezői változatot. Annak ellenére, hogy egy-két másodpercnyi ö, ö, ö, ö, ö, részekbe különbözik csak ja, a kettő, de óriási a hatalmas különbség. Hatalmas világok tárulnak fel az egy-két másodpercben. Hm. Ugye veled is előfordult már, hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van?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 Néhány SMS. Olmosz spanyol származású, a magyar gyökérzet sajnos teljes mértékben kitaláció. Hát szomorúak vagyunk. A Blade Runner pontosan Future Noir, vagy Futur Noir, vagy micsoda? Igen, a Film noir a filmes hagyományát uh, eleveníti fel, ugye ez a 40-es évek, amikor mindig esik az eső, mindig sötét van a városban, és a magányos nyomozó szembeszáll a bűnös városra, de nem azért, hogy megváltsa, hanem csupán azért, hogy, hogy uh, meg, megtalálja a bűntény, az a megoldást. Azért itt a szájás feladász egy picit túllép ezen a Film Noiron fontos tudni egyébként, hogy a Szárnyas Fejvadásznak Luc Besson elkészítette az ellenpontját, és ez az ötödik elem, az a szintén ö, ö, függőlegesen építkező város, de ha amilyen a, a, a világos igen, ahol mindig süt a nap, tehát az a, a világos pólusa a, az, az anti Az a baj, hogy az ötödik elmúlt, pont, pont ez a látvány maradt csak meg bennem, nem hagyott bennem egyáltalán olyan mély nyomokat, mint a szájos felvadász. Szerintem egy jó filmről van szó egyébként. És a szájás vadász látványvilág után már nem egy akkora nagyvaszisztas? Sziasztok, A 41. vagy a nagy ábránd, de a halál 50 órája is hordoztak hasonló érzéseket, dilemmákat írja öreg bícsúanc. gondolom, hogy még a Hidakváj folyón. Igen, szerintem a, a Hidakváj folyónra utal. Kedves Robi! Melyik az a film, amelyikre te megadnád a tízest, és örülök, hogy van ilyen igényes filmes műsor a rádióban, írja a kedves SMS író. Hadd emel tízest, greetings. Rossz. Adtam kétszer is, a, egyszer a Krisztus utolsó megkísértésére adtam tízest, egyszer meg a Lügbeszonnak a, a zsandárkjára adtam tízest. Osztályozzuk már le, ha már itt tartunk, ezt a filmet is. Akkor most én mondom először, hogy nekem teljesen egyértelműen a tízes, tehát a, a zene, a látványvilág, a, a felvetett a, a morális problémák a filmben, és nem beszéltem akkor még Harrison Fordról, aki hozza ezt a 70-es évek végi, 80-as évek elejé punk figurát, a, a, a punknak egy bizonyos speciális hozzáállásával a bűnös városhoz, amikor már nem akarja megmenteni, mint egy hippie, de nem is ugrik fejest még hedonista módon bele, mint egy 80-as, 90 es évekbeli dzsánki, de ebben most nem megyünk bele, tízes a film. Hát én soha nem tudtam ezt a filmet annyira a magamévá tenni, hogy én hetesnél többet merészeljek adni erre a filmre. Én bennem mindig, Akárhányszor ülök le megnézni, mindig több kérdőjellel a fejemben állok föl, mint amennyivel leültem. Tehát érezzétek az alázat hangját Robinak a hetesébe, tehát ez nem egy fikázós hetes. A hetes az azért egy elég erős, nem jegyúgy vélem. Megbízik a nejében? Tehát ez k***** jó. De még jobb lesz, amikor fogatlanul szopod a faszomat. Úgy értem, biztos benne, hogy nem fogja átverni magát. Elég. Menj onnan a mert ezt a baleset fogja érni. Még lelő ki a tetőről. Mert ha megbízik benne, a magáé mind a 35 ezer. Mi az enyém? Az egész dohány. Az egész dohány? Az egész. Az egész. Az utolsó centig. Ne, kezd érdekelni a dolog. Ha meg akarja tartani a pénzt, adja a feleségének. A törvény lehetővé teszi egy egyszeri ajándékozást a házastársnak 60 ezer dollár. Baromság! Adómentesen? Adómentesen. Egy centet sem veszít. A dörzső bankár, kinyitta a feleségét, igaz? Miért kéne hinnem az efféliktek mint te, vagy hogy én is odajussak ahova te. Ez teljesen legális. Kérdezze meg, az adóhivatal is ezt fogja mondani. Bár biztos vagyok benne, hogy magától is utána. Dehogy azt itt, hogy rá vagyok szorulva egy gyilkos tanácsaira, tudom, hogy mitől döglik az a kurva légy! Ez így is van. De a belejáró papírmunkához szüksége lesz valakire. A sok pénzbe kerül megbízni egy ügyvédet ügyvétre. Igen, én megcsinálhatom magának. Pénzt sporolhatna vele. Ide hogy az űrlapokat én kitöltöm, szinte teljesen ingyen. Csupán három sört kérek fejenként a munkatársainak. <gül> Munkatárs? Ezt nagyon szépen mondta. Tudja, mert emberebbnek érzi magát a melós, ha van mellette egy gyüvegsőt. Erre gondoltam. A Remény Rabiai című filmről fogunk beszélni. Az a előbb azt mondtuk, hogy a szájnsövedász minden idők legjobb szkifijének lett választva. A Remény Rabiai minden idők legjobb filmjének Pontosan. Lett választva, Pontosan. volt. Rengeteg ügyei, rengeteg ilyen szavazás van, hogy a szakértők, a sok, kritikusok sok, sok vagy a filmnézők, szavazás, van. a filmnézők, de volt olyan szavazás, ahol a Remény Rabi nem csak, hogy ahhoz volt. Azt képest én pár napja láttam először ezt nem a filmet. Nem csak, hogy volt, hanem van a legnagyobb látogatottságú filmes szájt a világon, ez az IMDB, az Internet Movie Database nevű oldal, ahol a legtöbben szavaznak, és egy tízes skálán kell szavaznod a filmre, de adhatsz tizedest is, tehát tulajdonképpen egy százas skálán szavazol a filmre, és, és kell leosztályoznod a filmeket, és hát valami több százezer Szavazat érkezik egy-egy filmre, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon brutális mennyiségű ember szavaz. És ez a film ebből ebből. Ez ugye jól mondom? Ez a, ez a leg, hogy, igen, tehát igen, nem arról van hogy most egy lát... 94-es filmről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy most láttak egy filmet, és még olyan annyira benne él a nézőkben, szokott ilyen lenni, hogy akkor berakják a első tízbe. Hát ezt mondom, hogy az IMDB-nek a listája, ez egy 250-es lista, ez a legtöbb szavazat alapján összeálló filmes lista a világon. És ez az egyik ennek legérdekesebb a, a filmben, hogy hogyan a, lett ez minden időképp legjobb Ennek a listáján az első helyezett, az a The Shawshank Redemption című Frank Darabont film, amely Stephen Kingnek a regényéből készült. Ami magyarul a remény rabjai. Ez a remény rabjai. Azt kell tudni, hogy ez az egyetlen olyan Stephen King regény, és az egyetlen olyan Stephen King regényéből készült film, amelyikben nincsen semmi természetfeletti. feletti. Tehát teljesen teljesen hétköznapi sztoriról van szó. Tehát nincsen benne sem csodatevő ember, sem ö, gyilkoló autó, sem köd, amelybe nem szabad belelépni, mert akkor a szörnyek elvisznek, tehát itt semmi ilyesmi nincsen. A ebben a filmben az, amit ö, a reménykedő ember meg tud élni, ha egy kis türelme van hozzá, az a csoda, ami megváltoztatja az életét de erre mindannyian képesek vagyunk és valószínűleg ezért annyira népszerű ez a film sokan azt mondták hogy a bonyolult név ez a Shawshank Redemption vagy az nem elég jó marketing volt az oka annak, hogy nem igazán tarolta-e egy pénztárakba a film, amikor a Dumb és Dumber annyira-annyira népszerű tudott lenni, <gül> és aztán persze a Dumb és Dumber <gül> kevésbé kapott jó kritikákat később. De valóban elképesztő. Konkrétan valóban konkrétan elképesztő. az extrában a főszereplő Tim Robbins ezen filózik, hogy mi a fene volt az, ami miatt. Miért van az, hogy csináltam jó filmeket, de ez az a film, jönnek az emberek hozzám az utcán, és nem csak azt mondják, hogy ne láttam magát abban a filmben, nagyon jól játszott, hanem azt mondják, hogy nekem ez a film nagyon sokat adott. Ez a film nekem nagyon fontos az életembe. Igen, igen, igen, nem, nem, hát a, a, a... Természetesen én nem nevezném ezt soha minden idők legjobb filmjének. Egyébként ez egy börtönfilm, szinte végig egy börtönbe játszódik, és a barátságról és a reményről szól, de, de, de azzal szembe kell nézni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon sok nagyon ember megfogja, van. Ez a film nagyon megfogta az ember. Annyira egyszerűen szeretetően tud nagyon fontos dolkról beszélni, konkrétan az életről, hogy az életünket hogyan érdemes leélni, hogyan tudunk értelmet vinni bele, és hogyan tudjuk túlélni és, és, és élvezettel megélni. Hogy. hogy, hogy ami, ami, tehát, hogyan tudjuk megőrizni a méltóságunkat, nem. a legesleges, leges, legmélyebb pontokon is. És nem csak arról, hogy miért szar az élet, miért bűnös a város, miért rossz a társadalom, hanem megpróbál egy ilyen egyszerű kis térképet a, a, a, a legelés egyszerűbb mozi nézők kezébe adni, hogy figyelj, ezen gondolok, el. Az az érdekes ebben a filmben elsősorban, hogy, hogy a főhős Andy Dufrén, aki tökártatlanul kerül börtönbe, Az, az hogyan tud végigmenni a legmélyebb kárhozattól a megváltásig. Tehát tulajdonképpen egy megváltástörténetről szól, és egy barátság történetéről. És a barátság Alice aztán... Boy, Alice Boye Redding, Morgan Freeman és Andy Dufresne, vagyis Tim Robbins Morgan Freeman, Tim Robbins, tehát ez, ez, ez, ez ugye már valamit elárul a filmről. A sztori az megállja a helyét, a rendezés nagyon jó, és, és sokan felhívják a figyelmet az operatőre, aki nem, nem Milyen iszonyú uh, látványos elemekkel, hanem egy ilyen észre sem veszed alapon tud úgy a színekkel, a fényel és az árnyékkal játszani, hogy a, hogy a film végén, vagy csak napokkal később rá, hogy milyen minőségi látványvilágot kaptál. Igen, kedves SMS író, emlékszik, hogy a Requiem egy álomértel is 10 pontot adtam. Igen, ez valóban így van, tehát három filmre is adtam már 10 pontot, de azt is írja, hogy annyira nem jó a film, ha, ha olvastad a könyvet. Az ez első... gyakran van így filmes adaptációknál, de én... Azt írja az SMS író, hogy az első az IMDb-n a keresztnapa. Hát ez nem igaz, konkrétan nézed meg az IMDb-n a 250-es listát, Best Films Ever, Az első a remény rabjai, második a keresztapa és harmadik a keresztapa kettő. Konkrétan ez a sorrend, aktuálisan ez a sorrend. És uh, Tim Robbins azt mondja a filmről, hogy a másik, ami mi, a másik az nem a remény, hanem a második dolga az a barátság, ami miatt az emberek imádják ezt a filmet. Egyszerűen a mai uh, elidegenedett társadalomban, ahol egyre kevesebb közösségben érezhetjük otthon magunkat. Egyszerűen uh, nagyon fontos az embereknek egy olyan filmet látni, ami bemutatja azt, hogy hogyan alakul ki egy barátság, és hogyan lehet azt megtartani. Tani. És ugyanerről van szó, amikor a Márainak, a Gyertyák Csonkigégnek című műve, ö, azt hiszem Zsarátnok címmel, Arat Londonba. A kritikusok szerint ott is arról volt szó, hogy ez nem, nem feltétlenül Márai legjobb műve, de egyszerűen az a döbbenet, amit kivált egy 21. század elejé nézőből, amikor egy, egy igazi, hiteles barátsággal szembesül. Ami ma már szinte nincs is. Vagy iszonyú nagy kincs. A, a reményrabjai az egy, egy olyan börtön dráma, om mij... Az arról szól, hogy milyen tartalékok vannak bennünk és hogy honnan lehet meríteni tartalékokat az olyan szituációkban, amely szituációk szinte már-már már elképzelhetetlenül sötétek és nehezek és, és kilátástalanok. És, nem, és nyilvánvalóan végig nem, nem, nem csupán egy börtönt látunk, hanem a börtön a maga zárt világával az gyakorlatilag az élet a, a mindennapi, étköznapi életet jelenti meg. A börtön a rendszer. A rendszer, ami le akar téged olyan szinten alázni és gyúrni, hogy a végén rá se döbbeny arra, hogy te rab vagy, nem, hogy azon gondolkodjál, hogy hogyan tudnád el ténylegesíteni a saját szabadságodat, kitörni a rendszer korlátai között, és, és boldognak vagy szabadnak lenni. Brooks nem meg. Csak intézményfüggővé vált. Intézmény függő a faszom. 50 éve van benne az űrge hívód. 50 éve. Itt kiismeri magát. Ide bennő fontos ember. Sőpít a művel. Oda kinnéd senki. Csak egy remegő kezű, elfusserált sittes. Lehet, hogy kint még egy könyvtárba se iratkozhat be. Kapizsgáljátok! Én azt hiszem, hogy csak fosod a szót. Te azt hiszel, amit akarsz, Floyd? De ezek a falak írtó Először gyűlölöd őket, később hozzájuk szoksz. És bizonyos idő mondtál. Létezni sem bírsz nélkülük. Ez az intézmény függőség. Van Én sose lennék ilyen. Te nem. Várt ki, amíg addig leszerít, mint Brooks. Igazad van. Ide duknak egy életre, de az életed elveszik. Legalábbis a legszebb éveket. A nők imádják ezt a filmet. Ellenállhatatlan a nők számára, és az annál érdekesebb, mint hogy nincsen női szereplője a filmnek. Gyakorlatilag ez, ez az a film, amiből abszolút hiányzik a szex. Hát a film elején a esély, meggyilkolják. Hát, ó, hát és az, nem tudjuk, hogy ő gyilkolta meg, vagy nem a fős. Annyit a... elárulhatunk, hogy tökre nem ő gyilkolta meg. Endidőfén ártatlanul kerül a börtönbe, de. De kap is egy. Ott kétszeres ott igen, kétszeres életfogytiglant kap, de ott bent a börtönben enne, ennek jelentése sincs, hogy ártatlan, mert hogy így. Nem mindenki beszél, az hogy én azt mondja, ártatlan vagyok, ártatom. és mindenki azt mondja, hogy én is ártatlan a vagyok. A lényeg a film az, hogy bekerül egy abszolút Húzer, akit természetesen többször hátulról megfarkalnak a börtönbe, ahogy az illik, egy magára hagyott kezdő börtönlakóval, és innen fel tud állni Endi a főhős, és az az érdekes, hogy, hogy, hogyha, hogyha megnézed azt, hogy mi, mi, mit tesz Endi a börtönbe, mi, mi, mitől tud nem hogy egy védett személyé válni, de a börtönlakók legjobb barátjává. Mi, a, mi az, amiket megtesz? A hogyan is a börtönigazgató védencévé? És, a, és a, az őrök kedvencévé, és ja, mindenkinek igen. A, é, De rem, hát egyébként, és az az érdekes, hogy mindezt úgy valósítja meg, hogy a saját méltóságából soha egy jottányit nem enged. Tehát, hogy ő így mindvégig, tehát hogy mondjam, A, és ez a Tim Robbins játékának köszönhető egyértelműen, tehát hogy egy ilyen erőteljes erkölcsi mintát valaki le tud tenni a filmvászonra, mint amilyen Tim Robbins ebben a szerepben, Andy Dufresne szerepében, hogy hogyan tudsz ember maradni a legesleg sötétebb, legesleg brutálisabb körülmények között, hogyan tudod megmenteni magadat, hogyan tudod a lehető legjobb erkölcsi és anyagi és, és életmódbeli körülményeket biztosítani a környezetet számára úgy, hogy egy pillanatig nem alázod meg magad, úgy, hogy értelmes életet bírsz élni, és úgy, hogy mindeközben a jövődre is gondolsz. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és hogy mondjam, olyan, mintha olyan, egy, egy Hát így nem is tudom, ilyen, ilyen erkölcsi erőcsugárzó hős az ö, mihez hasonlítható, mint ez az Andy Dufrén ebben a filmben. De hogy a Tim Robbins újra bizonyítja, hogy az egyik legnagyobb színész a világon, az én számomra legalábbis, az teljesen egyértelmű az alapján a film alapján. Kedves Mr. Dufresne, válaszul folyamatos kérvényeiről a könyvtárprogramja beindításához az állam hozzájárul 200 dollárral. Azon kívül a könyvtár főosztály nagy lelkű felajánlásaként küldjük ezeket a használt könyveket és mi egymást. Reméljük, hogy meg van elégedve. Ezzel részünkről az ügyet lezártnak tekintjük. Kérjük, ne küldjön több levelet. Akarítsd el ezeket, mielőtt visszajön az igazgató. Igen. Gratulálok, Andy. <gül> Istenem, csak hat évbe tellett. Ezen túl két levelet írok hetente, nem egyet. És nézem belőled. Csak hat évbe betellett. Ez hogy hangzik? Yeah. <laughs> A, a reményről van egy vita a filmben, Morgan Freeman azt képviseli, amikor a, a, a szabadulás reményének az őrült ötletét látja megcsillani Andynek a tekintetében, hogy vigyázza a reménnyel egy veszélyes dolog, mely, ami meg tud őríteni téged. Van egy csokonaivás egyébként, ami pont erről szól. Én azt hittem a filmben van egy vers, mert azt el kell mondani, hogy természetesen ennek a filmnek is van egy magyar vonatkozása. Frank Darabont, a filmrendezője az 56-ban elmenekült magyar szülőknek a gyereke, 59-ben született Mon menekült táborba Franciaországba, aztán Los Angelesbe kezdte meg a filmes karrierjét. Öm. És a film végén ö, ö, itt, itt szépen elmondta Robi, hogy mi mindent tesz a börtönbe, és hogyan tud még a börtönigazgató kedvencévé is lenni, anélkül, hogy egyetlen egyszer nyalizott volna. És a film végén kaptok még egy csavart is ö, elé, amit természetesen itt sem lövünk le és nem mondjuk el. Én nem akár mekkora csavart. Hogyha vannak impúzusaitok ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ha láttátok a filmet, akarját, meg akarjátok írni nekünk a véleményeteket erről a filmről, minden idők legnépszerűbb filmjéről, akkor azt a 0629 A 18698-os esemeszámon A feleségem szerint nehéz kiigazodni rajtam. Akár egy csukott könyvön. Állandóan panaszkodott miatta. Gyönyörű nő volt. Mennyire szerettem. Csak soha nem tudtam kimutatni. Én öltem meg megred. Nem én lőttem le, de én üztem őt el. Ezért mondom, hogy miatta halt meg. Ettől még nem vagy gyilkos. Legfejebb rossz férj. Érezheted magad azért, szarul, de nem te ölted meg. Nem, nem én voltam. Valaki más. Csak engem csuktak le. A bal az oka. Az. Ott körözfe felettünk. Valakire le kell csapnia. Én voltam a soros ennyi. A tornádó útjában álltam. Csak nem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz a vihar. A film azért nagyszerű, mert azt bizonyítja, szerintem roppant erő teljesen, és ezért is szeretik az emberek, mert szeretnének hinni ebben, és ez a film hihetővé teszi azt, hogy az életünk minősége az nem a körülményeinkből fakad, hanem a mi személyes attitűdünkből, a mi emberségünkből, a mi akaraterünkből, és a képességünkből a remény iránt. Tehát, hogyha képesek vagyunk arra, hogy higgyünk abban, hogy, hogy az életünk az, az egy emberi fordulatot vehet, Mégha, még hogyha iszonyatos mélyen is vagyunk, Akkor, akkor ez a hit ez, ez, ez egy valóságot tud kitermelni a mi életünkben. És, és, és ettől nagyon jó a film hogy nézheted úgy is, hogy megint megkapod az amerikai álomnak egy propagandáját, hogy az egyén a, a legkisebb fiú ha elindul, akkor megszerezheti a végén a Marshall Botot is, és nagyon ügyes lehet és természetesen ebbe a filmbe se kapsz egy, egy társadalmi hátteret a kapitalizmusról ami, ami miatt oly, oly borzasztó hazug ez az amerikai álom de, de ez a film tényleg tud annyira mélyen beszélni az egyéni morális cselekvésnek a lehetőségeiről mi jóval több annál, hogy most azon vitatkozzunk, hogy, hogy mennyire, mennyire, mennyire hazug ez az egész, vagy nem. A Az, az élet, élet, életünkben nagyon sok olyan dolog van, ami, ami, ami a, a rendszer részévé tesz minket, konfliktusaink lehetnek a magánéletünkbe, a családunkkal, vagy a, a munkánkat utálhatjuk, vagy, vagy lehet, hogy jó a munkánk és a családunk, csak valahogy egy idő után azt, éreztük, azt érezzük, hogy rohadtul nem ténylegesítettük önmagunkat, és nem, nem adtunk semmiféle értelmet az életnek, és még egyszer ez a film ad egy ilyen kis térképet, hogy, hogy mégis hogyan lehet ezt csinálni, és Robi mondta, hogy, hogy állítalag a női filmnézők nagyon szeretik ezt a A filmet, lehet, hogy az egyik oka az, hogy ez a film úgy tud egy nagyon erős börtönvilágot megjeleníteni, hogy nem öncélúan vagy esztétizálva mutatja be az erőszakot, sőt nem mutatja be az erőszakot. Ez a film azért nagyon szelíd, végtelenül nyugodt, tokos és szerethető, mert nem azzal akar hatással lenni rád, hogy a brutálisabb, brutálisabbnál brutálisabb nyelenteket mutatja be. Konkrétan amikor a lakótársamnak meséltem erről a filmről, hogy ezt fogom megnézni, hogy egy börtönfilm akkor egyből elke Elkezdte húzni a száját, hogy elegen van a börtönfilmekben, mindegyik egyforma bekerül, a menzán leül rossz asztalhoz, ami a legerősebb börtönlakó aszt asztal helye, és akkor jól agyonverik, meg hátulról megerőszakolják, és akkor és elmondta az összes stereotípját, de ez a film nem ez. Tehát ez a film nem, nem egy, nem egy erőszakos Ez a film börtönfilm. Ez a film ez a leginkább arról szól, hogy a szellemedet, illetve a lelkedet nem lehet bezárni, csak a testelet lehet bezárni és hogy addig, amíg a szellemetben szabad vagy, addig valójában szabad vagy kicsit fájdalmas, hogy ez így is le van mondva a filmben, tehát talán jobb lenne, hogyha ezt így, én így érezném, és így nem nagyon mondanák ki, sajnos ez így Andy szájából elhangzik. És itt el is jutottunk a film problémáig, ez a film is egy, egy irodalmi adaptáció, és látszik a filmen érződik, ahogyan küzd az anyaggal a rendező, hogy mi az, amit még bele lehet zsúfolni a filmből, és amit Robi az mondott az is a hátrányára válik a filmnek, hogy konkrétan a vége felé Morgan Freemannek van egy hosszabb monológia, és és olyan, meg, meg már előtte a börtön olyan dolgokat mond ki, mint narrátor, mint a narrátor hangja, ami abszolút az arcára van írva, mm, meg a képi igen. világból megkapott. Kicsit didaktikus. Pontosan ez de a, a ez film, hozzá, de, de pontosan ez, ez az, is az, az erőssége. Az, az, az ez, ez, ez hozzá erőssikerejezés, ilyen filmekre is szükség van, és uh, nem csak egy, uh, majd a hetediknél fogjátok látni, hogy, hogy, hogy mi a különbség a két film között. Hányast adunk ennek a filmnek? Uh, egy nyolcast. Uh,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 Margot a, a nap van. Tejfel, ne aludj, mint a tejfel. a fél. fél. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterdlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. SMS-ek annyira zseniális a történet mondani valója a forgatókönyv, hogy nehéz lenne belőle rossz filmet csinálni. az azért a, a minden idők legjobb, legné úgy fogalmazom, hogy legnépszerűbb filmjéről. A Reményrabjai. Bocs, melyik filmről beszéltek? Kérdezi E.T. A Reményrabjai. Stephen King tortúra című könyvében, illetve filmjében sincs természetfeletti feletti a cegedveses a misérónak teljesen igaza van valóban. Csak a jogást olvastam. Uh, hát abban van abban van. Abba aztán van azért a szinkron is rendben van írja az SMS író Puzsér úr, ön nagyon jó a műsor úgy szintén írja a Mesteró, hát nagyon köszönjük Akkor nagyon sokáig a Keresztapa volt az első, bizony. Az Keresztapa sokáig volt az első, és aztán jött a remény rabjai, és le, lelökte, le, lezúdította őt az első helyről. Hát igazából, most megmondom őszintén, hogy szerintem a Keresztapa az élet sokkal jobb film. Maradjunk annyiban. Abszolút egyetértek, de sokkal kevesebb tél, kis kulcsot, térképet ad az életedhez. Hát igen, egy kevésbé, egyszerű, kevésbé élhet élhető, kevésbé integrálható a személyiségedbe, mint ez a film. Tehát Nem, ez a film ez biztos, hogy ezért érdemes. A Keresztapa elmondja, hogy a család. Ez egy fontos dolog, Rá, és ez már csak az kereszt... olaszok között dívik a család kultusza, és, és tiszteljétek Istent. A a paszt főleg nem ezt mondja el, szerintem. A a paszt főleg azt mondja el, hogy a, hatalom, az hogy a hatalom az, a hatalom az milyen, milyen, milyen dolog, és milyen a természete a hatalomnak. Egyébként, hogyha még egy pillanatig beszélünk itt a remény rabjairól, a börtönfilmekből az Éfféli Express juttat teszünk be Ellen Parkertől. Az egy kiváló film. Az egy brilliáns Ellen film. parker Ridley Scottnak volt egy Ilyen eszmetársa, és ezek a, a sötétbe pásztázó fények, a, a, a, a, ezeknek a légkondiknak az óriás ventilátorai, azok, ha ezt nem tudjuk, annélkül is egy erős párhuzamot sejtetnek a két rendező között. És hát a, nem kell börtönbe menni, mert a diliázból megyünk, akkor is egy nagyon jó párhuzamokat látok. Tehát aki, aki szereti a reményrabét, az valószínűleg szeretni fogja a Girl interrapti az észvesztőt, vagy a szálak a És hát itt a, a rendszerrel szembeni lehetséges morális cselekvési lehetőség, a holdköltök társága juttat eszünkbe, és tök vicces, de beugrott a farkasokkal táncoló, látszolok semmi hozzá, de az egy antibörtönfilm. A farkasokkal olyan erősen tudja a maga nyálas-mázas rendezésében ö, megmutatni azt a tökéletes harmóniát, amit, amit, a, amit ö, az emberiség elvesztett, amióta egy, egy, egy bonyolult ö, technicizált társadalmi rendszerbe rendszerbeje hogy egy ilyen antibörtönfilmként lehet a párhuzama remény rabjainak, és ö, igazából a moralizáció Állásába, meg az esztétikai minőségében az Of Mice and Man című film jutott az egerek és emberek, az emberek. arra majd itt egy külön blokkot is fogunk szállni az nem maradhat ki a hétmester hétmesterlővészel palettájáról, ez egészen biztos ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se teljesen ki voltál bukva és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy Rábló támadás, senki nem mozduljon ha valamelyik faszfej megmozdul faszátok meg hagyom a, a demi fejed is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 Egy óriási váltás a remény rabéjhoz, itt, itt nincsen remény. Tehát amikor kimondjuk a film címét, hogy hetedik, valami olyan súlya nehezedik rám az egész filmvilága, annak ellenére, hogy nem ezt a nyomasztó világot képileg, nem a sötét, meg az eső, meg a nem. A eső az van, de nem egy sötét város, mint a Szányás Olyan brilliáns technikai újításokat használtak a film előállításánál, az operatőri munkáknál, ami egy nem egy éjszakai város, de ugyanolyan nyomasztó, mint a Szányás És itt nem is, nincs, nincs is neve a városnak, ez nem Los Angeles, egy névtelen város, egy jellektelen... a New York City-ben játszódik. De nem kapsz olyan képeket, amiből ráismersz, hogy nézd már a, a, a, a én, melyik felőkarcoló vagy a Central Park. Itt azt írják, hogy New York, legalábbis a porthu azt írják, hogy New York. Egyébként azóta utána néztem, nem ez volt az első filmje Finchernek, mert hogy az alien a harmadik részét azt előbb rendezte. És milyen jó az Alien harmadik része? Na jó, de a hetedik. A bolygó neve, nem, de a bocs, a, a, a légső a, megoldása, a végső megoldása mennyire jó. Na jó, de a hetedik. Hát ez a film, ez tényleg minden idők egyik legjobb filmje. Ezt így kimerem jelenteni, egészen konkrétan. Brad Pitt, itt egy. Szintén, a, mor akkor, szintén Morgan Freeman. A, a kis szexszimbólum Brad Pitt 95-ben egy akkor átrobbantott. Tehát a, a Robival beszéltünk innen a szünetben, hogy, hogy Brad Pitt, amilyen, amilyen pofát tud itt vágni a záró jelenetben, ahogyan, ahogyan 5-6 féle érzést pár másodperces képeréig meg tud jeleníteni, az, az csak ahhoz mérhető, vagy még annál is jobb, amit, amit Harrison Ford felvadász végén művel, ahogyan a, a, a, az, az egyik renitens replikánsnak a, a, az életét figyeli. Most direkt úgy mondom, hogy ne lőjünk le semmit. É, érdemes megemlíteni egyébként Kevin Spacey-t is, aki a John Doe szerepében tündököl a vásznon. Kevin Spacey szerintem Hollywood egyik legjobb hát ebben, a, a, ebben a szerepében is egészen kiváló. Egy mellék szerepről van szó, ugyanis csak a film végén tűnik fel. Ő az, aki ezeket a nagyon brutális gyilkosságokat elköveti, a hét főbűnt hét gyilkossággal torolja meg, és ezek a gyilkosságok azok, amelyeknek a nyomán eljutunk a brutális végkifejlethez, amelyet nem fogunk a ti lelőni, hanem majd nézzétek végig ti magatok, nem fogjátok igazán elhinni annyira kemény. A prédikációk vezetésre ösztönöztek. Ez a két gyilkosság viszont kényszerű bűnbánat. Kényszerű mi csoda? Bűnbánat. Amikor bánod a bűneidet, de nem azért, mert szereted Istenet. Hanem mert valaki egy pisztolyt szorít a fejedhez. Hmm. Nincs új lenyomat? Nincs. Az áldozatoknak semmi közük egymáshoz? Semmi. És nincsenek tanuk egyik esetben sem. Épp ezt nem értem. Mert a faszinak valahogy távoznia kellett. Egy nagyvárosban mindenki csak is a maga dolgával törődik. A nőknek azt tanítjuk, nem ilyen rőszak esetén sose kiálltsanak segítségért. Kiáltsák azt, tűz van. Senki se rohan oda segíteni. Ha tűz van, akkor rohannak. Átkozott baromság. Nem ez így van. Annyira sötét képet fest a valóságról ez a film. Annyira sötét. Azt kell tudni, hogy a filmnek a leges legeléjét, egy, egy hét történései, tehát gyakorlatilag egy hét alatt zajlik le a film az első naptól a hetedikig, ugye és, és ez, a, ez alatt a hét nap alatt gyakorlatilag a nap nem süt ki, tehát egy, egész végig esik, ha nem esik, akkor teljesen borult, és olyan sötét mindvégig a fényképezése is az egésznek egy olyan rettentő sötét és nyomasztó közegben zajlik, és csak az utolsó, a legutolsó jelenetben süt ki a nap. A leges legutolsó jelenetben, ahol a borzalmak végső körébe érkezünk. Ez egy mélységes alászállás ez a film. Olyan mélyre hogy nem is sejtjük mennyire. Igazából... Talán az angyal jut eszembe, az a, az a, az a, az a, az a pokoljárás szerű ö, ö, vezetés. Ne. És igazából a filmnek a, a, az egyik ö, ö, erejét az adja, hogy két nyomozónk van, nem egy. Ö, és, te, és, te, és, mint, hogyha, és teljesen de, mint, eltérő figurák. Oly olyannyira teljesen eltérő figurák, hogy, hogy a Brad Pittnek ez az első ügye a A, a, a, a... Igen, igen. tehát David, Miles, David Mills nyomozónak, akit a Brad játszik, ez az első ügye, és a, a, a Summersetnek, William Summersetnek, akit pedig a Morgan Freeman játszik, ez pedig az utolsó ügye. Tehát egy... egy, egy De zöld, nem csak ez köztük a különbség. Egy zöld fülű, és egy, és egy nyugdíja, nyugdíjazásra váró öreg. Egy ösztönös kemény csávó, akinek a kulturális referenciája a csillagok és a bárányok hallgatnak, és akit Morgan Freeman alakít, az pedig egy nagyon okos, nagyon művel, bölcs. nagyon intelligens bölcs rendező. Ő, és mind a kettőre szükség van a büntény megoldásához. És végig azon drukoz, hogy ez a két egymásra fújó ellentétes figura képes-e összefogni, és képes-e az öreg átadni a tudását a fiatalabbnak, vagy pedig ennek az egész ügynek, és ennek az egész városnak el kell buknia. Ha a, a, a büntény megoldásához, hát éppen, hogy az a, leg, az, a, az a legsúlyosabb, azért egy brilliáns film ez, mert szó nincsen arról, hogy megoldanák a bűntényt. Föl nem merül ilyesmi, hogy sőt eloszlatja a fejedben azt az illúziót is, hogy egyáltalán létezik-e ilyen, hogy egy büntényt megoldani? Hogy van-e ilyen? Nincsen, szó nincsen ilyesmiről, hogy megoldják a büntényt. A büntény oldja meg őket. Sokkal inkább erről van szó. Komolyan gondoltad, amit Mrs. Goodnak mondtál? Hogy elkapod a fickót? Igen. Bár én is még mindig így gondolnám. Akkor áruld el, szerinted mi a fenét csinálunk? Összeszedjük a darabkákat. Begyűjtjük az összes bizonyítékot, meg a fotókat, a mintákat. Mindent leírunk szépen, hogy mikor mi történt. Ez minden? Ez minden. Szépen rendben rakjuk az egészet, és eltesszük az irattárba. Reméljük, hogy majd felhasználják a bíróságon. Kincseket gyűjtünk egy lakatlan szigeten, arra az esetre, ha véletlenül megmentenének. Baromság. A legígéretesebb nyomok is csak újabb nyomokhoz vezetnek. És hány hullát kaparnak el megtorlatlanul. Ne akard azt mondani, hogy nem izgatott ez a dolog ma éjjel. Vártanak. Jó irányba haladunk. Jó irányba, persze, jó irányba. majd meglátod a végén, milyen jó irányba haladsz, a gyerek. Nem, itt ez, ez tényleg, ez egy ennyire beteg filmet, én még az életemben nem láttam komolyan mondom, mint a hetedik. Tehát ennyire ilyen, ilyen brutálisan nyomasztó gyilkosságok sorozatát. Hát az egyik gyilkosság brutálisabb, mint a másik, hát az embereket a dogattat telezabáltatja, aztán szétrugja, hogy kipukkadjon. A, a, a kurvát azt egy azt egy olyan. Egy olyan Penge alakú mű, műbránerrel dugatja szét, hogy szét, a testét szétrancsírozza. A modellnek annak levágja az orrát, és az egyik kezébe mérget ragaszt, a másikba a telefonkagylót. Tehát, eh, eh, eh, ahogy Robi itt ismertette, ez nem a remény rabja, tehát ezt, ezt, ezt. Itt nincs remény. Ez nincs nem, remény. Milyen rabság van? Ezt, ezt, nem, ezt nem ajánljuk 12 év alatt, se 14 alatt, se nem tudom. Tehát, tehát ezt, tehát ez, ez a film konkrétan a thriller műfaját alapvetően újította meg. Mert És miért? Mert egyrészt misztikus thriller, másrészt pedig. És Én... 100 Pence thrillernek nevezik, tehát ez a meglepetés thriller, és nem csak a végén van csavar, hanem folyamatosan meglepetést kapsz. De nem csak, de nem csak olyan meglepetést kapsz, hogy hoppá, tehát akkor ő az a nem ő volt, végig oh, ő hó, volt. kezdem összerakni, rakni, talán? Jelni. Hoppá, akkor most a végig ő volt az, aki nem ő volt, hanem nem ilyen módon csavar meg, hanem erkölcsileg csavar meg. Tehát, hogy így végig azt hittem, hogy ő a jó és ő a rossz, és a végén kiderül, hogy, hogy nem is ő volt, meg hogy. hogy, hogy tehát, Nagyon-nagyon igyekszünk, nagyon-nagyon törekszünk, hogy ne lőjük lapoint. A számotokra nem vagyunk hajlandóak. Egy valami biztos, hogy ne hamarkodjátok el az erkölcsi ítéletet a film vég előtt. A film nem adagolja a filozófiát, ahogy a szájnos fejvadász, viszont hogyha mögé nézel, akkor még a szájnos fejvadásznál is komplexebb kultúrtörténeti ivatkozásai vannak, míg a Remény Rabjéjében semmiféle ilyen <kül> nincs. A szájnos fejvadász az alapvető mítoszokkal operál. A hetedik, látszólag egy egyszerű egy krimi, egy szlírer, és, és közben folyamatos Olyan, olyan művekre hivatkoznak, olyan műveket kell használni operatívan a, a, a nyomozás során. Tehát de azzal se az, jutnak ám semmire. Nem csillogni velük, de azért Morgan Freeman az az FBI, által, FBI, alatt, az a nyomozó el, folyamatosan előrelép, mert ő még ismeri milton Shakespeare-t, az isteni de nem színjátékot, Akimói Szent Tamás, Csószer, Dantéd, Szádmárkit, ami már semmit nem mond az ifjú nyomozónak, és ez tökéletesen mutatja, ahogyan a, ahogyan a negatív, a morális pánik olvasata szerint a társadalma halad a teljes szétesés felé, hogy a hagyományos műveltség értéke semmivé válik, és a várost elönti a bűn. És akkor jön egy ember, aki... Jön egy ember, aki hősnek gondolja magát, és aki mivel mi pedig, pedig egy pszichopatának gondoljuk. És annyira okosan és nyugodtan érvel mellette Kevin Spacey képében, Kevin Spacey titokzatos mosolyával, Kevin Spacey intelligenciájával, hogy nagyon kell figyelned, hogy ne kerülj a hatása alá, és ne igazat neki, hogy igen, nincs más választás. És a erős, az a nagyon hetedik hogy lelőnénk a végét, hogy, hogy, hogy, hogy nem hagy álasztás, gyakorlatilag nincs jó út, tehát egy, egy, egy gigantikus gépezetté áll össze a sorozatgyilkosságnak a rendszere, ami bedarál mindenkit, és, és, és, és nagyon, nagyon nehéz bármiféle kiutat látni, vagy vélni. Ők a rendszeren belül azért mégiscsak majd nem találnak valamiféle megoldást erre, de csak úgy, hogy megszegik a játékszabályokat ugye az alapján az FBI dokumentum alapján amihez ők hivatalosan nem is juthattak volna hozzá, tehát ők tulajdonképpen azokkal az eszközökkel, amely eszközökkel ők legálisan rendelkeznek soha nem is tudták volna kézrekeríteni nem hogy keríteni egyáltalán egyáltalán megnevezni sem tehát beazonosítani sem a sorozatgyilkosságok elkövetőit akkor amikor pedig a nyomára jutnak akkor válik az ő sorsuk is tulajdonképpen hát egyszer is mindenkor a És nevetséges bábokká válnak, ahogyan John Doe a sorozatgyilkos elmondja, hogy nevetséges beteg bábok vagyunk, és milyen kis színpadon táncolunk. <Sessz> Milyennek a filmnek a legnagyobb erénye? Az én számomra a legnagyobb erénye a filmnek az, hogy ezt a John Doe-t, ezt a sorozatgyilkost, A film elejétől, majdnem a legvégéig egy pszichopata állatnak gondoljuk. Úgy És a nyomozók is. Mint, igen, úgy gondolunk rá, mint egy ilyen valóban pszichopata állat. És ez a gyengesége az ilyen pszichopata sorozatgyilkosságoknak, hogy először megrettensz tőle beleborzunk, de aztán egy idő után ilyen közönösen nézett, hogy igen, ez a szokásos pszichopata, tehát mit lehet rajta gondolkodni, kész pszichopata. Na, itt a film végén nagyon felül fogod vizsgálni ezt, amit gondolsz. Hát, hogy mondjam akkora erkölcsi győztese lesz a film végén a John Doe ennek az egész sztorinak. Tehát, a megistenül a gonosz. Annyira sötét ez a film, hogy annál nincs is, nincs is sokkal az én számomra elképzelhetően sötétebb film. Tehát, hogy ehhez képest a szárnyas fejvadász az egy remény rabjai. De komolyan. Ezzel egyetértek, és ez számomra egy hátrány a hetedikkel kapcsolatban. Ugyanis? A, azért a Morgan Freeman átalakított nyomozó itt egy, egy lehetséges cselekvési, morális mintát ad, de hát ő meg az öreg nyomozó, akinek ez az utolsó hete, ő eltűnik, és vele együtt eltűnik egy világ, és ő adja a reményt egyedül a filmbe, ez elég sötét. A film végén azt mondja, hogy itt leszek a közelben. Igen? Ha kérdezik, hogy is hol lesz, mondja, hogy itt leszek a közelben. Itt valamiféle szellem, ami végig... Mint egy horrorfilm végén a, a szörny, ami tudott, hogy visszajöld. És... Ja, Istenem, de jó, de az a... Fú, a az, de tényleg, ez... Azt kell, hogy mondjam, hogy ezután a film után már nem lenne értelmes sorozat gyilkosos filmeket csinálni, mert hogy ez, szerintem ez így le, le, le, lezárja ezt a műfajt. Így köszi szépen ezután már így... Ezt, így ezt nehéz überelni. Ezt nem lehet überelni, igazából. És az a durva benne, hogy ez nem egy bűnügyi film. A bűnügyi storyline az csak egy keretet ad ennek. Ez egy mélységes erkölcsi dráma. Jó, hát Dürrem, már megölte a, a, a bűnügyi sztorit mind olyan, tehát ő már eltemette. És uh, amit kaptok a filmből, az ami valami iszonyatosan igényes uh, vizualitás. Tehát ezek a gyomorforgató gyilkosságok valami olyan, esztétizálva vannak tálalva, és nem véletlenül, mert a gyilkos szándékosan esztétizálja őket. Itt nem egy öncélű esztétizálását kapjátok az erőszak. Ezek erőszaknak. a gyilkosságok, ezek mind-mind egy, egy brutális műalkotás, igaz. Már-már Grinövéi magasságokba emeli. Mintha a bűn ünnete lenne minden egyes gyilkosság. Tehát minden egyes nap, amely a hétből eltelik, egy-egy bűnnek a megtorlása, és egy-egy bűn, bűn bűnnek a lezárása. A, az elemésztése, és a teljes és végső lezárása. Ezzel, ezzel, ezzel gyakorlatilag lezár egy kört és ez, egy, ez olyan, mint egy ilyen spirális alászállás ez a film és a, a legvégén, a legvégső jelenet a pokol az egyetlen olyan jelenet, ahol a nap süt a, a celluloid szalagon. Érdekes, hogy jeleztük, hogy sokkal több kultúrtörténeti művődést, történeti utalást kapunk a hetedikben, mint mondjuk a még se tud annyi filozófiát beleadagolni, viszont annyi fordulatot kaptok, tehát gyakorlatilag a hetediknél sokkal jobban rámentek a szórakoztatásra, a nem pejoratív, tehát a pozitív értelmében. Tehát ez egy iszonyatosan szórakoztató film. Szóval hová megyünk? Majd meglátja. Nem egyszerűen két hulláról van szó, igaz, John? Az nem lenne elég falrengető. Gondolnia kell a sajtóra is, mi? Hogy az emberek odafigyeljenek, ma már nem elég megveregetni a vállukat. Oda kell csapni a nagy kalapáccsal. Akkor végre komolyan odafigyelnek. Csak egy kérdés. Mi olyan különleges magában, hogy odafigyeljenek? Bennem semmi. Én sosem voltam kivételes. Bár ez most, amit csinálok, a munkám. A munkája? Igen. Tudja, én nem látok benne semmi különöset, John. Ez nem igaz. Dehogy nem. És a munkás az, hogy bármit tett, két hónap múlva senkit nem érdekel, majd szarnak rá és tökéletesen elfelejtik. Még nem képes átlátni az egészet, de ha meglesz majd, ha elvégeztem, akkor majd az emberek nem is lesznek képesek felfogni. De nem is vehetik semmibe. Te értesz ebből egyetlen szót is? Ami pedig a tervét illeti, Joe. Alig várom, hogy átlássa. Komolyan? Tényleg nem lesz akármi. Tudja mit, majd odállok maga mellé. És ha megtörténik a nagy csoda, feltétlenül figyelmeztessen. Nem szeretnék lemaradni. Ne aggódjon. Nem fog. Nem marad le semmiről. Bizony nem marad le semmiről szerencsétlen, hogy fölényeskedik, nem? annyira anyira nyomorult pedig már el van végezve jóformán a meló. Azzal gondolkodtam, hogy csak azért bassza fel az agyát a kocsiba, ugye iszonyatosan nyugodt végig, hogy hogy, hogy a nyulat a bokorból, vagy ott tényleg ő is a saját érzelmének hatása alá kerül. Nem tudom. Ördögi figura. Kevin Spacey nélkül ez a film a felét Semmi, nem érné. Igen. A felét nem érné, mert hogy így meg kell testesíteni, meg kell személyesíteni ezt a, ezt a figurát. Tehát, hogy ezt a, ezt a... Van egy film, amiről szerintem a Robival biztos, hogy fogunk beszélni az űrzavar című film Kevesebb még mind a hetediket, ott Kevin Spacey megmutatja azt a, azt a bűnös várost, azt a cinizmust, azt a nihilt, ami, ami fölött ő itt az által alakított figura itt élkezik. Hányast adsz a hetedik című filmre? Kilenc. Hát én sem mernék kilencesnél kevesebbet adni, ez egy brutális kilences. Egy nagyon-nagyon erős felkiáltójel a filmművészetnek a, a nagykönyvében én úgy vélem ez a film hát ez volt mára a hétmester hétmesterlövésze jövő hétvégén is tartsatok velünk mi számítani fogunk rátok és az a javaslatunk, hogy ezeket a filmeket amelyekről ezen a hétvégén tárgyaltunk legyetek szívesek a következő héten vagy a következő hetek valamelyikében megtekinteni mert nem azért készültek hogy kimaradjanak